А після завтра, рано вранці, я виїду. Проводжати вам мене не треба буде, бо я трішки змінював свій фасад. І було б досить підозріло, коли б мене при такому фасаді проводжала така чудесна дама. Отже, завтра. І вже навіть не подався її руки, він уклонився і пішов з кімнати. Олена Вікторівна тисла за ним, і перед самими дверима взяла його руку, гаряче поцілувала її, і зараз, випустивши тихо в лице, йому сказала «Милий, Степан Петрович сильно затиснув віддих у грудях, потім рванувся і швидко вийшов за двері». Розділ одинадцятий. Коли закінчилося навчання у школі, учитель зупинив при виході Ваню Іваненка і сказав йому, «Почекай тут трохи. Ти зараз підеш з одним чоловіком до інспектора. Ти так гарно вчився і поводився в школі цей місяць, що він хоче дати тобі маленьку нагороду». Ваня Іваненко приємно здивувався, тим паче, що нікому досі таким способом нагороди не давалося. Він охоче підхопив під пахву свій картончик із книжками – Аккуратно перев'язаною ремінцем І став чекати Хвилин через десять З'явився якийсь молодий чоловік У куметному куцому піджачку Та сірій кепці Учитель передав йому Ваню Іваненка І чогось не сказав учневі нічого Навіть не подивився на нього Молодий чоловік На вулиці посадив Ваню Поруч себе візника, І вони поїхали Молодий чоловік іноді чудно, чи то з цікавістю, чи з жалем, поглядав на Ваню і нічого не казав. А Ваня міцно притискував одною рукою книжки до грудей, а другою тримався за край брички, яка часом хиталася на вибоїнах поганого бруку. А сам весело поглядав своїми пруткими темними оченятами на будинки, на людей, надто на дітей. Вони й не знали, куди він так пишно їхав. А тато як зрадіє. От принесе йому сюрприз. Ваня, правда, не був дуже здивований обіцяною нагородою. Він її, коли казати правду, таки заслужив. Взяти хоча б гімнастику. Так він був невеликого зросту, хоча мав уже 12 років, але йшов раз у раз одним з перших у школі. Так само, як і з усіх інших предметів. А надто з математики та історії. Тут тато здорово помагав. Коли молодий чоловік у куцому піджачку зупинив візника біля якогось будинку, Ваня здивувався, що біля нього стояли міліціонери, і над парадними дверима був якийсь напис, не би подібний до написів на районах міліції. Чого інспектор мав жити в будинку міліції, а проте його діло, хай собі живе, де хоче, аби нагороду дав. Івані без вагання пішов за своїм провадарем у вхідні двері, а потім сходами на другий поверх. На сходах і далі в коридорі зустрічалися якісь люди у цивільному і в формі міліціонерів. Вони не звертали на Ваню жодної уваги, але Ваню все ж таки почав усе більше та більше дивуватися. Чого все ж таки інспектор школи мав жити у міліції? Нарешті, після довгенького чекання у якійсь кімнаті з рядом стільців під стінами і портретом Сталіна на одній із них, Ваню було введено до інспектора. Це була велика кімната з якимись шафами та столиками, закиданими паперами. Хоча на дворі було сонце, але в кімнаті горіло електричне світло, і вікна були запнуті темними завісами. Інспектор стояв перед великим столом, спершись на нього рукою, і курив товсту цигарку. Сам був такий лисий, як Ленін на портретах, тільки його борідки не мав, а весь був голений, з округлими щоками і малюшенькими, як у пацюків, «Очима. Одягнений був не по-інспекторському, не в піджак».